Свещеното правило Бесета от учителя държа на предобщи околутен клас на 27 януари 1937 година Добрата молитва Имате ли зададена тема? Нямаме Пишете върху темата «Какво може да постигне човек в един живот» Т.е. конкретно казано какво може да постигне човек в един ден? Може. Но може нищо да не постигне. Ако учи, може да постигне нещо. Ако не учи, нищо не може да постигне. Ако ходи, може да изходи нещо. Един километр, два, три. Но ако не ходи, Нищо не може да изходи. Задавали ли сте си въпроса за происхода на мъчнотиите? Как са произлезли мъчнотиите в света? Как са произлезли мъчнотиите, които сега имате? Как идват и как трябва да си заминат и какво трябва да бъде вашето отношение към мъчнотиите в живота? Има една мъчнотия сега. Зимно време Сняг има, студено е. Какво ще правиш? Външните условия оказват голямо влияние. Трябва едно специфично разбиране. Ние имаме едно частично разбиране. Казваш. Мене не ми трябва много. Ти казваш, че не ти трябва много, но какво ти трябва? Трябва ти нещо. Много не трябва на човека, но това, което му трябва, е много съществено. В даден случай какво трябва на човека? Все му трябва нещо. В дадения случай, когато аз дишам, трябва ми едно малко количество въздух. Например, правя 20 дишки на една минута. Колко въздух вземам? Малко въздух вземам. Но това в дадения случай е необходимо и ако ти не го направиш, ще си изложиш на мъчноти. В дадения случай не се изисква много от човек. Човек е доста успял. За пример, на един слон му трябва 75 кг рис на ден, а пък човек е доста прогресирал. На вас ви трябва една четвърт кг орис. Ако ви трябваше да си приготвяте 75 кг на ден при сегашните условия, де ще му излезе краят? Ако е за богат, както и да е. Но за другите хора така съм. Доста сме прогресирали. Сега това са сравнение. Слонът в дадения случай е едно предметно учение. Сегашният ни живот, който сега имаме, и то е предметно учение. Върху тази тема няма да се спирам. Ти си едно малко дете в дадения случай. Такъв няма да останеш. На пет години си. Майка ти те милва, носите на ръце и галите, но да не мислиш, че все така ще те носи майка ти. Един ден пораснеш, станеш по-голям от майка си. Майка ти казва. Синко, едно време можех да те галя и да те нося, а сега вече си голям. Запитвате се. Защо си измениха условията? Майка ти външно не може да има ти отношение към теб, каквито е имала едно време. Но все-таки майка ти има известно отношение към теб и ти имаш известно отношение към нея. Така съм. Нашите отношения към природата не са такива, каквито са били преди 50 години, преди 100 години, преди 1000 години и прочие. Какво трябва да правим? Ако знаем, ще се приспособим към тези условия. Ако не знаем, ще дойдем с тълкновение. Има един прост пример. Някой път кръкът те заболи. Не се подчинява, не служи. Кажеш му да ходи и той казва, Не мога да ходя. Даваш му заповед, а той не я изпълнява. Какво трябва да правиш, когато кракът ти не те слуша? Започва едно вътрешно противоречие. Сега това не можем да го отдадем на лошото разположение на кръка. Ние ще обясним, че има някоя причина, която е вложена в кръка и го дезорганизира и кръкът не може да изпълнява своята функция. Онзи, който не знае, и той ще даде някакво обяснение. Това са посторонни работи по отношение на физическия живот. Но често по отношение на нашия духовен живот, или в света на чувствата, настават известни противоречия, също става и в нашия мисловен свят. До известно време мислиш, че всички хора са добри. Ти като дете имаш едно идеално схващане за майка си и баща си. Най-хубаво чувство имаш към тях, че са божества. Но това отношение, което имаш към баща си, това верою, което имаш за баща си, ще се измени. Има някои работи в майката и в баща ти, които няма да харесаш и ще видиш в тях едно противоречие. Ти ще се поставиш в положението на съдия и ще почнеш да съдиш майка си и баща си. И мислиш... Че унези погрешки, които имат баща ти и майка ти, като че ли не са в теб. Като че ти си ги надраснал. Това е една самоизмама. Както малкият рак. Бащата казва на малкото раче. Право да ходиш! Синът се обръща към баща си и казва. Покажи ми тогас как... Бащата показал и казал: Така трябва да ходиш. Че и аз така ходя. Всички криви раци все на криво ходят, все на една страна. Но то е вече човешко разбиране. Кои са били причините, които са накарали рака да ходи на една страна? Далечни причини има за това. Онзи, който се е занимавал с зоология, дава някои причини. Нас не ни интересува, че ракът ходи криво. Вярно е. Има много работи, които не ни интересуват. Аз привеждам и друг пример. Трябва да се запали една печка. Има сухи дърва. Тепти трябва само една клечка кибрид. Не ти трябва 200, 300, 500 клечки, трябва и една клечка. Какво е излязло от кибритената клечка и се е предало на дървата, да всичките дърва горят? Едната кибритена клечка е извършила работата си. Тя много малко е направила, запалила се и е изгоряла. А пък това нейното горение се е предало на всичките тези дърва. Една мисъл в Тебе е запалила огъня. Тя е предала вече своята енергия, и резултатите вече е не приличат на малката клечка, на малката причина. И за доброто, и за злото това е вярно. Една малка дума казана при сегашните отношения, Какъв резултат може да има? Колко са внимателни дипломатите, когато говорят, езикът им е прецизен, внимателен, понеже една дума може да стане причина да се отвори цяла една война. Разбирате ли това? И за това са внимателни. Говорят дипломатически. Казват, че Русия така казала, че Франция така казала, Англия така казала и уж доста строго са казали, а пък то едва се подразбира. Някоя нота подала една държава, но чели ли сте вие една нота? Когато Англия дала нота, то не прилича както до сега се карат хората. Ако дипломатите си говориха така, както хората си говорят, то биха си изпопукали главите. В сегашния живот всички трябва да станат умни. Една дума може да ти създаде цяло нещастие. Една дума има свой физически ефект или духовен ефект, има и свой умствен ефект. Някой път ти казваш някоя дума и в тебе остава нещо, което те е безпокои. Това, което си казал, то е в дисхармония с самия теб. Ти самият не го одобряваш. Може би хората не са забелязали това, което си казал. Или една мисъл е минала в теб, която хората не знаят, но тя те безпокои един ден, два дни, цял месец, година. Не можеш да се успокоиш. Има нещо, което нарушава мирът ти. Да ви дам един пример. Представете си една княжеска дъщеря, която е ходила в градината. Последната е пречистена много добре. Нейните учителки и наставници са я учили и по този начин, че тя не е срещала никакви мъчноти. Един ден тя излиза на планинска разходка и на нея и се дощява да си събуе чорапите и да ходи до съпотребата. За пръв път тя събува чорапите си и си натъква кръка на един трън. Изважда тръна от кръка и, но става една малка инфекция. Тя понакуцва. Коя е причината? Малката грешка на един трън. Той израснал някъде и тя си натъкнала кръка на него. Може да се извади заключение, че княжеските дъщери-боси не трябва да ходят. Това обаче е една крайност. Някой казва Ти не трябва да мислиш лошо Много добре Но някой път Ти не мислиш лошо Но лошото те посещава Лошото не е нещо механическо Ти не искаш да отидеш при него Но той идва при тебе Лошия въздух, лошата миризма Не ги викаш, не ги каниш с девет бъклици но те идват. Неприятната миризма идва, намирате и усещаш едно неразположение. Кой е виновен тогава? Няма никой виноват. Това, което за тебе е неприятно, за другите е приятно. Тая лошата миризма, която на тебе може да ти предаде нещо лошо, тя може да събуди онзи инстинкт в орлите. На една мърша могат да се съберат, може би стотина урли. Това, което те прави отвръщение, там се събират птиците на огощение. Ще се съберат стотина урли, ще се разговарят, ще си разделят мършата. Всеки ще се вземе по един къс, и след това пак ще си заминат. Сега, ако не знаете как да мислите, може би ще кажете така. Какво ни интересува? Какво ще правят урлите? И действително, ако у мене съзнанието е в едно първобитно състояние, не ме интересува. Но минаваш покрай тези урли. Пътят ти е от там. Тази мърша е там и тези орли са дошли. Ти какво ще правиш? Стотина орли се разправят за едно наследство, разпределят го имат цял един конгрес, разпределят един обят. Наричат го мърша. Не. Но някой е заклал обед за улите. Той е мърша, но е едно угощение за тях. Пътят е ти е да минеш оттам. Какво трябва да направиш? Ти си един овчар стояга. Втурнеш се и всички се разбягват и остават мършата. Като дойде овчаря, погледни и види, че това е за тях, а не за него. Те се повърна, а той си замине. В дадения случай, как бихте поставили вие, ако сте на мястото на този овчар? Имаш ли право да нарушаваш обяда на тия стоти на орли и ти да отиваш с си и да ги разпръскваш? Нямаш право. Често ние се завземаме да уредим въпроса на едно орлово огощение – те се събрали там и ние искаме да уредим работите им. Оставете орлите сами да си уреждат този въпрос. Те ще го уредят много по-добре отколкото ти. Каквото и да правиш. Ти не можеш да разрешиш този въпрос по-добре от орлите. Можеш да разрешиш, ти казваш. Не трябва да има този обяд. Вземаш копа, изкопаеш една дубка, зароеш в нея храната им и орлите обикалят, обикалят и си заминават. Какво ще кажат орлите? Те ще кажат Развали обяда ни сега. Взеха всичкото ни имане и го заробиха за себе си и след време ще го изкопаят. Орлите не могат да го изкопаят, понеже е дълбоко заровено. Питам. Имаме ли право да разваляме угощението на хората? Сега преминаваме към аналогични въпроси в живота. Ние разваляме едно наше настроение, което имаме, разваляме едно разположение, което имаме. Двама души се разговарят, спорят за някои философски въпрос: Има ли бъдеш живот или няма? Ти минаваш. Щом има сегашен живот, има и бъдещ живот. Новата философия гласи така: щом има сегашен живот, има и бъдещ живот. Щом няма сегашен живот, няма и бъдеш живот. А пък щом има бъдещ живот, има и сегашен живот. Щом няма бъдещ живот, няма и сегашен живот. Някой като аргумент казва Този огън ще изгори и като изгори ще се свърши. Право е, че ще се свърши огънят, но като изучавате метеорологията, често забелязвате, че един облак в пространството се изгубва и казвате Изгуби се облакът. Но ще забележите, че на 4-500 метра на един километър разстояние от другата страна ще се появи друг облак. Тук се е изгубил, а там се е явил. Той е същият облак. Тази влага минава по течението. Тук, дето се губи облакът, става разредяване на парата. По това течение тази пара минава на един километър разстояние. Там се сгъстява и пак става на облак. Ние казваме, че е изчезнал. Не. Той се е разредил и е станал невидим за нас. И после... Сгъстява се и отново става видим за нас. И учените хора казват, Нищо в пространството не се губи. Възразяват ни така. Как да не се губи? Една грамофонна плоча като се щупи и всичко е изгубено. Не има не само една грамофонна плоча, но има 4, 5, 10 хиляди грамофонни плочи. Щупила се едната, но има 10 хиляди грамофонни плочи, които говорят едно и също. И като се щупи едната, другите говорят. Ти казваш, ако се щупят всичките плочи... Всичките грамофонни плочи не могат да се щупят. Ти казваш, ако се унищожи животът сега, всичкият живот не може да се унищожи? Формите на всичкият живот не могат да се унищожат? Може да се щупи една плоча, две, 100. сто. Но десет хиляди плочи е невъзможно да се изпочупят всичките. Така съм. Често вие имате една философия, която спъва вашето развитие. Ти казваш. Мене няма да ми върви. Откъде на къде? Казваш. От мене човек няма да стане. Че откъде тази философия? Защо няма да стане човек от тебе? Какво ще стане? То е едно криво заключение. Или може да ти влезе мисълта. Моята вяра се е намалила. Възможно и е да се е намалила твоята вяра, но да изчезне твоята вяра. Това е невъзможно. Ти временно можеш да напуснеш известна работа, но ти не си самостоятелен господар. Изпратен си от някъде, ти не можеш да се откажеш от работата, която ти е дадена в дадения случай. Един прост пример. Вземете един войник. Има един обикновен ред на нещата. Но войникът отива в строя и казва... Не искам да служа. Явяват се всички войници, а пък него го няма там. Той разрешил ли е въпроса? Идва капитанът и казва ти кой си войник? Редник еди кой си? Къде е? Отиват да го търсят. Намерят го, докарят го и го турят пак в рида. Питат го кой ти позволи да излизаш от казармата без позволение? Ти казваш. Като войник аз няма да я върша тази работа. Ще я вършиш. Има заинтересовани. Ти казваш. Не искам да живея. Не искам да съм на тази служба. Дотегна ми. Ти си войник капитанът ще дойде, ще те хвани и ще те турят в реда на нещата и трябва да функционираш. Така съм сега. Унези войници, които изпълняват това, което им се казва, те са добри войници. А пък нези войници, които нарушават, техните началници имат малко по-друго мнение за тях. Наричат ги непослушни войници. Сега нас не ни интересува това. Човек през целия си живот няма да бъде все войник. През целия си живот човек няма да бъде млад. През целия си живот няма да бъде възрастен. Ще се изменя той. На едно петгодишно момче му казват така. Ти през целия си живот няма да бъдеш млад. Един ден ще остарееш, ще ти изникне брада. Някой път си здрав. Някой път се заредят твои приятели и влезат в брадата ти. При такива случаи е по-добре да бъдеш без брада. Те се крият там като в една гора и почват да те чувъркат. И по-добре е да мине пръснач, че този приятел да не иде. Сега това е външната страна. Представете си, че брадата вече е свещена. Да кажем, че има такова правило, че брадата е свещена. Не зная дали светиите не носят бради, дойдеш в едно противоречие. Какво трябва да правиш? Като имаш една свещена брада, ще я оградиш. Ако ти би направил всеки косъм да бъде една запалена свещ и да има горещина, питам тугас: Твоите приятели биха ли дошли в твоята гора? Ако брадата ти е едно огнище, дето всичко се вари и пече, то колко души от тези неканени гости биха дошли да живеят в тая брада. Ще ви наведа на мисълта. Ако твоят ум се намира в такова положение на брадата, което не гори, тогас, защото човешкият ум трябва да мисли сега, тогас не влизат посторонни и лоши мисли, ти казваш. Аз не искам да мисля. Щом не искаш да мислиш, те ще дойдат в теб. А пък, щом мислиш, те няма да дойдат в предата. Смухите, които са толкова глупави, аз съм правил опит и виждам, че всички неща в едно отношение са разумни. И трябва да знаеш, как да постъпваш. Някой път ставам да ги пъдя. 50, 60, 100 мухи. Гоня ги, гоня ги и те се скрият под масата и под долапа. Гониш ги, гониш ги и после пак излизат. Някой път внушавам на мухите да излезат. Отворя прозореца. Някой път ни вземат половин час докато излезат. Някой път им казвам, отвън времето е хубаво, само за разходка и хубава храна има там. Казвам им това, което те обичат. И като овцете след половин час всички излизат вън. И като излезат, затварям прозорците. След половин час виждам накацат на прозорците. Почват да хлопат, казват, Отворени да влезем. Вие казвате, какво ще издивявам половин час да пъдя мухите? Копи една мухоловка да ги лови с нея. Не е лошо. Но види се, че има закон за мухите. Един ден те питат, Кой ти даде право да хващаш мухите с мухоловка? Казвам, ако си един светия, нямаш право да убиваш нито една муха. Ако я туриш на смъртно наказание, трябва да имаш основание. На какво основание? Един светия могат да го подведат под отговорност за една муха. Дошла една муха, кацнала на му, Той я блъсне и я убие. Ако един светия може да го безпокои една муха, той не е светия. Ако мухата дойде, светията прилича на слон. Могат стотина, двеста мухи да накацат по него и да ходят по гърба му, но той си върви. Той е толкова вдаден в своята мисъл, че мухата като ходи, ходи и тя се вдаде в мисълта на светията. И мухите могат да мислят като тебе. Ти седиш и те седят. Ще ви разправя някои неща, които ще мязат като на хиляда и една нощ. Някой път аз като седна в размишление, моите мухи и в стаята ми всичките кацнат по тавана. И те размишляват като мене. Не се мърдат. Влезе някой в стаята ми, и като ги погледне, казва, не те ли безпокоят? Казва му, седят си, смирени са, учат се. А пък някой път са много игриви деца. Ще дойде на ухото ми, върти се и ще кацне на носа ми. И много ще слави има в моките. Ще кацне на носа ми и ще почне да ласи. Но това не са общи правила. Всички мухи нямат този характер. Има къшни мухи, но има и някои хъпливи мухи с жила. Тък му си се замислил, кацнете някоя муха на ръката ти и те ухапе. Или кръкът ти е без чура и те ухапе по кръка. И послейте сърби. Защо хапят мухите? Защото времето ще се развали. Тогава мухите кацат. Те кацат на кръкъти. Обой си обущата, понеже времето ще се развали и скоро студено ще стане. Това са метеорологически данни. Щом почнат мухите да хапят, да знаеш, че времето ще се развали. Щом не хапят, времето ще бъде добро. Аз го обяснявам. Има научно обяснение. Понеже на върха на хубота на хъпливите мухи се събира извънредно много положително електричество, което обезпокои самата муха. И понеже в човешкия крак има негативно електричество, то мухата прави своите научни изследвания, Торя кубота си вътре и прекарва своето електричество вътре в кръка и ти почваш да усещаш на това място един малък сърбеж. Ако искаш тези мухи да не те капят, ти трябва да измениш цялата обстановка на нещата. Можеш да я измениш. Сега да ви приведа един пример. Когато вкъщи ме безпокоят мухите, аз им правя угощение. Ще туря малко захар, в една малка паничка, тук, там. И всички мухи се телеграфират по радиото и веднага се събират всички в тази паничка и няма да ме безпокоят. най сносното е това. Три-четири панички са сладко. Те обичат сладкото. Вие ще отидете по-далеч. Той е един метод как трябва да развиете вашата вяра. Има нещо, което ви безпокои. Ако ви безпокои, сложете 3-4 панички с чука на захар и мухите постепенно ще дойдат и няма да ви безпокоят. Имате една своя мисъл, която ви безпокои. Вие може да накарате вашата мисъл да дойде при захарта и да седи и да не ви безпокои. Искате сега методи или друго яче казано. Имате едно лошо разположение на духа. Ще дойде то. Той иде е отвън. Лошото разположение всякога иде отвън. Влязо е трън в кръка и ти имаш лошо разположение. Не е причината вън, а вътре. Ударил си се някъде. Или каква и да е малка причина дойде да и наруши твоята хармония. Трябва да бъдете в дадения случай предвидливи. В пътя, в който вървите, трябва да бъдете много предвидливи. Трябва да се изучава човешкото естество. За да се избави човек от много нещастие, които ще му дойдат. Да кажем, ако вие минавате през една местност, дето има кобри, трябва да бъдете внимателни. Или през местност, дето има осойници. Ако вие вървите с боси крака и я настъпите, тя веднага ще ви охапе. Тогава, с какво трябва да правите? Някои ходят лятно време, някои сестри ходят с половин обуща и къси чорапи, понеже модата била така. Но в гората, дето има усойници, ще имаш високи кожени обуща, защото като стъпиш, ако рече да те ухапе една змия, да ухапе кожата. Унези пътници, които ходят в топлите места, имат високи кожени обуща, и кръкът се предпазва. Сега другата страна на въпроса. Ти казваш, Господ ще ни пази. Но Господ ни пази. Той ни казва, там дето има много змии, ще имаш високи обуща. Там дето има големи препятствия в живота, непременно трябва да мислиш. Че защо ни е даден ума? Ще кажеш, мен ме интересуват окултните науки. Не е за развлечение, но да изучаваш уния отрицателни сили, които могат да ти бъдат вредни. И с отрицателните сили в природата трябва да бъде много внимателни, понеже имат голяма взривна сила. Ти седиш като един светия и почваш да мислиш защо Господ е допуснал дявола в света? Че ти сам си навличаш така белята на главата? Ти се занимаваш с един въпрос. Защо дяволът живее в света? Защо Господ го е допуснал? С този въпрос ти ще си създадеш цяло нещастие в света. Ти като почнеш да мислиш за дявола, той ще дойде при теб и ще ти каже – какво искаш? Ти искаш да знаеш защо съществувам. И ще ти даде да разбереш. Той е цял философ. Ще ти създаде цяло нещастие. Най-първо ще те излъже, Ще те примами в нещо. Той ще ти тури един бръмбър в главата. Ти си живял в една малка къщица. Доволен си бил. Той ще ти каже... Защо си толкова прост, че живееш в тази малка къщица? Направи една голяма къща на 4-5 етажа, ще даваш под найем, ти и децата ти ще бъдете добре облечени, ще си уредиш живота. Ти вземаш пари на заем, от този вземаш, от онзи и той ще дойде и ще те накара да туриш такива наематели, които нищо не плащат. Те седят 5 месеца, седят цяла година и те завлекат. Ти си казваш, не ми трябваше да правя тази къща. Той ще ти тури бръмбър в главата да станеш министър, министър-председател в една България или в Англия, но също временно ще даде идеята как трябва да управляваш. А пък ще настрои другите хора против тебе да ти търсят всичките погрешки и да ги изнасят. И ще направи каша и ще те свалят. Ти ще кажеш, защо ми трябваше да стана министър-председател? А аз не казвам сега да се откажете от идеята да станете министър, ни най-малко. Но представете си, че той ти казва да станеш един съвременен свещеник. Хубаво. Свещеник на всичко, това, в което вярваш и в което и хората вярват. Но ако станеш свещеник и хората не вярват в това, в което и ти вярваш, тогас какво ще правиш? Ти отиваш да проповядваш на хората едно учение и мислиш, че то е право. Но на хората те първо трябва да доказваш, че това учение е право. Как ще го докажеш? Всеки вярва, че това, в което той вярва е право. Как да докажеш, че нашето учение е право? Опитната страна Двама лекари се спират върху лекуването на един болен. Има болести, които лесно се лекуват, но има и болести, които мъчно се лекуват. Понеже те принадлежат към друг род, почти всички болести се дължат на един по живот на микроби. И външните болести са резултат на тези микроби. Ти ще създадеш в организма храна за тези микроби. Те идват и почват да живеят там. Ако имаш чиста кръв и няма храна за тези микроби, те няма да дойдат. Дойде холера и много хора измори. Но хората с здрава кръв не се повреждат. И за злото е същото. Щом от тебе се задържи, известен род мисли, те стават като храна. Наричат ли лоши условия, лоши духове. Има души ненапреднали в света? Няма да ви говоря за тях като научна страна. Откъде иде той, ти не го виждаш. Само резултатът ще видиш. Имаш едно хубаво настроение и след половин час то се изменя. Преди половин час ти си бил като някой светия, и след половин час ти мясаш на едно животно. В тебе бушува нещо. Искаш да удариш някого със стол, да набиеш някого. Ти съзнаваш, че имаш едно такова състояние. Най-първо тия духове започват така. Такова нещо е станало с една сестра. Вкъщи къщи е имало едно огледало. Внушавай се, че това огледало, докато е там, няма да й върви. Казва й, ще щупиш това огледало. И тя го щупила. И като отиде на друго място, казва ти, ще щупиш огледалото. Или като срещне българинат свещеник, казва, че няма да му върви. И българинат се върне. Какво лошо има в един свещеник? Той на Бога служи. Това са поверия. Има нещо вярно, но има и нещо невярно. Така съм. Никога не се поддавайте на една мисъл. Проверете я. Защото и най-добрите ваши настроения ще се изменят, ще дойде нещо и може да измени мисълта ти и чувствата ти. Писанието казва така Опитвайте духовете от Бога ли са. И ако ти си по-чувствителен, ще забележиш нещо понякога от лявата си или от дясната си страна, нещо като пихтия. Докосва се до лявата ти или до дясната ти страна или до рамото ти. А някой път нещо като лъх, като лазурен вятър от страна, като раздвижване, като очелите гали, може да е от лявата или от дясната ти страна. Когато е лазурен лъх, усещаш някаква хубава мисъл, ще ти дойде, имаш едно разположение. Но когато идва тази пихтия, тогава с въпросът е друг. Сега има друга една опасност. Ти можеш сам да си внушиш и твоята мисъл може да те повърне. Човешките мисли имат някой път обратни движения. Каквото помислиш, отиде до известно място и ще се повърне. Например, ти мислиш лошо за някой човек. Не, че искаш да го мислиш, но дойде ти една мисъл. Дойде някой човек в къщи и после си излезе и виждаш, че нещо се е изгубило. Ти казваш, той го е взел. Не се минава половин час и изгубеното намираш го. Но тази мисъл, която си изпратил на едно ще се върне при тебе. Друг път по същия начин друг Тебе ще нареди и ще помисли, че ти си задигнал нещо. Аз ви говоря за неща, които стават постоянно. Вие някой път минавате и отивате някъде. Двама души се разговарят и вие се интересувате, какво се разговарят. Аз веднъж минавам през Борисовата градина и гледам един млад момък, хубаво облечен и една млада мома, много красива. Двамата като гълъбчета си гугукат, приказват си. Казвам си, колко хубаво се разговарят. Ако всички хора можеха така да живеят, колко хубаво щеше да бъде. Гледам, че тази младата мома до кои сведнъж се намуси и си отвърна лицето? Какво си го гукът, си казах аз. Ако всички хора така живееха, царството Божие ще дойде. А тук огледам, че младата му ма си обърнала гърба. Той говори нещо, аз наблюдавам, тя пак се обърна. Една малка усмивка има тя и го погледне. Той помисли нещо. Влюбените хора те всичко приемат по радиото. Той в ума си помислил нещо лошо за нея. Ето какво си помислил? Тя утре може да седне и на друг да говори по същия начин. И щом си помислил той това? Тя си обръща гърба. И той казва Не, не Оправдава се. Тя казва. Такива мисли да не допущаш твоята глава. Ти опетняваш живота ни. Той мисли. Утре тя може да ме напусне. Тя не ме обича. Сега се показва, че ме обича, но то е лицемерие. Чудна работа. Откъде може да се яви да те обича един човек и после да не те обича. Откъде може да се яви това? Много естествено. Ще се случат тия работи. Аз го обяснявам последния начин. Един учител от първо отделение на учениците открива азбуката. Той трябва да допусне, че тези ученици вътре ще напуснат това училище и ще минат в по-горното. При сегашния ред на нещата един учител преподава до четвърто отделение, но в прогимназията вече има други учители. Тези ученици ще отидат при друг учител да ги учи той нещо по-високо. Трябва ли да се сърди първият учител, че тези ученици ще го напуснат и ще отидат да учат нещо по-високо? Какво лошо има в това! Но един ден... Учениците ще напуснат и прогимназията и ще влезат в гимназията, после в университета и ще имат други учители. Но въпросът е, че между първо отделение, изобщо между първоначалното училище, прогимназията, гимназията и университета, има една вътрешна връзка. Има връзка между знанието. В старо време е било така, че учителят като започне от отделенията, все той ще те кара докато свършиш. Но в модерно време много учители ще имаш. Най-първо по музика ще те учи един обикновен учител. Когато напреднеш в музиката ще търсиш виден учител във Франция, Англия, Германия, за да ти даде 10-20 урока по новата музика. Ще се върнеш специалист в тоя бранш. Религиозните хора казват Всички ще бъдат научени. Писанието казва, че всички ще бъдат научени от Бога. Господ ли ще ни учи или хората? Как ще бъдат научени хората от Бога? Значи, когато Бог ни учи, той ще ни изпрати учители от души, които са завършили своето развитие. Способни учители ще ни изпрати. А пък ако ние си избираме учителите, те ще бъдат не толкова сподготвени. Когато Господ ги изпрати, всички учители ще бъдат на място. Писанието казва, Господ ще изпрати своя дух и този дух ще ви научи. Но ако този учител дошъл без да е изпратен, какъв учител ще бъде? Как ще различиш и как ще разбереш дали учителят е от Бога или не? Или дали един дух е от Бога или не е от Бога? Онзи дух, който не е от Бога, той ще каже: Гледай да уредиш работите си. Той частично разглежда работите. А пък унеси духове, които идват от Бога, те разглеждат общо въпросите. Те работят за цялото. А у нези работят за частите. Не е лошо това учение на нишите духове. Те си имат своето предназначение. Ако искате вие да прогресирате, вие трябва да правите различие между една лоша и една добра мисъл. И лошите мисли и те са на място. Няма нещо, което да не е потребно. Но в дадения случай една мисъл не ти е потребна. Ти искаш да бъдеш обичан от хората. За да бъдеш обичан от хората, ти трябва да имаш магнетично състояние, магнетична сила и не трябва да имаш никаква слабост. Идето ходите, трябва да раздавате. Както богатите американски милиардери, които влизат в един хотел и щедро раздават от джоба си. Всички келнери треперят на този богаташ. Някому 5 долара, някому 10 долара ще даде. Ще кажете, че това е много изкуствено. Така е. Ако отиде един беден българин, който нищо не дава, ще го посреща на ли келнера така добре? Никой няма да се интересува от него. Най-първо ще плащате. В духовния свят вие отивате в някой хотел. Като влезеш в някой хотел, всички тези служащи ще ги туриш на същия уровен, както си ти. Ако ти си княз, ще направиш и келнерите да са князе. Това е плащане. Ти ще имаш една благородна обхода към тях. Но що мислиш, че те са на по-долна степен, що мислиш, че някой е на по-долен уровент? Ти не можеш да бъдеш приятел с Него. В какво следи величието на Христа? Той искаше да подигне уровена на всички хора до своя уровен. Той искаше да направи всички хора синове Божии. Има една страна на любовта, която трябва да се изучава. Има една любов в живота, която може да се приложи. Да оставим сега идеалната любов. Но една обикновена любов, както хубавата вода, може да я приложи. Идеалната любов, идеалната мисъл, те са свързани с човешкия характер. Като дойдеш при един човек, ти ще намериш най-хубавата черта в него и ще я задържиш в ума си. Даже като дойдеш при един разбойник и ако можеш да предизвикаш най-хубавото в неговия ум, ако му кажеш «Има нещо в тебе много хубаво, но ти си хванал един занаят недобър». Има нещо по-велико от живота на един разбойник. Ако тази мисъл можеш в дадения случай да внесеш в неговия ум. Този разбойник ще сложи своето уръжие. Разправяха ми един пример в Англия. Един знаменит проповедник така говорил, че всички негови слушатели се захласвали в мисълта, която той разправил. Започнал да ходи в събранието един апаш. Той искал да използва. Казал си, от тези захласнати хора по-лесно може да си извади нещо. Какво става с него? Отива той, като се захласнали другите и той се захласнал и съправил за какво е отишъл. Свършила се проповедта и той си казал, много хубава беше проповедта, но не можах да бръкна в никой чоп, втори път няма да се поддавам на този дявол. Но втория път пак се захласна. Питат го и той казал. Все са захласнати там, но този, който влиза да ги убира и той се захласва, не могат да се убират там хората. най после е започнал да мисли друго яче. Защо да убирам? Ще живея като другите. Това мислил през време на беседата. Но след свършване на тази беседа каза Този дявол ме омагьоса. Казвам, да омагьосвате всички апаши, които влизат в вашата църква, че като говорите да се загласнат. Всеки един апаш, който влиза, трябва да се захласне. Един проповедник казва на един актьор. Слушай, сега ние проповядваме на хората истината и не ни вярват. Вие на сцената проповядвате лъжата и всички ви вярват. Актьорът казал. Вие проповядвате истината като лъжа, а ние проповядваме лъжата като истина. аз като проповядвам лъжата като истина, хората се закласват. А пък вие, като говорите истината, се смущавате, като чили лъжите. Истината не да я проповядваме, но да я носим със себе си. Истината е като онези хубавите плодове, ако ги носиш със себе си, не ги препоръчвай. Те сами ще дойдат да ги купят. Като се казва, че трябва да се проповядва истината, разбира се, че истината трябва да живее. Истината дава красота на очите, на ръцете, на ушите и прочие. Онзи човек, който носи истината. Той е красив. Красив е по движение, пластичен е той. И в къщата му като влезеш има хармония. Вие мислите, че истината е нещо външно. Не. Като дойде истината в човека, целият човек ще се преобрази. Като имаш истината, френски, немски, много лесно ще ги научиш тези езици. Като нямаш истината, френския мъчно ще го научиш. С истината всичко се учи лесно. И музиката, и всичко друго се учи лесно. Без истината мъчно се учат нещата. Някой казва, защо ни е истината? Няма изкуство в света, което да не може да го постигнеш, когато в тебе е истината. И вярата ти ще се развие тогава, и надеждата ти, и любовта ти към Бога всичко ще се развие. Ще се развие и твоята справедливост. И богач ще станеш, и здрав ще станеш, и вкъщи всичко ще ти върви. Сега учат, че като идем на ония свят, тогава ще се уредят работите. Онзи свят е светът на истината. Той е сегашния свят. Сега може да остане във вас смисълта, възможно ли е? При тези условия, при които живеем, възможно е. Днес аз исках да ви свиря, но разсъждавам. Отвън е студено, снягва ли. Какво ще им свиря сега? Какво ще разберат и да им свиря? И да ви кажа, че някои песни са мелодични, а някои хармонични. Какво ще разберете? Аз като засвиря някой път, променя се времето. Но аз не искам да го изменям сега. Истинският сигулар, като свири, променя времето. Но това време пак е свирене. Пак ви свиря сега. За да се разбираме, непременно трябва да имаме истината в себе си. Трябва да имаме едно отношение. Някои мисли и си казва Какво ли мисли учителят за мен? Ето какво мисля. Някой път гледам и казвам. Много земя има той. Талантлив и е, гениален е. Но седи и мисли. закласнал се е някъде и мисли, че няма нищо. Една погрешка е това. Някой казва. Аз да бъда като Еди кой си брат. Ти искаш да бъдеш като него, нали? Хубаво. Но как ще станеш като него? Видиш една красива мума, искаш да станеш красива като нея. Но две красоти еднакви се отблъскват. Едната красива, ако е с сини очи и руса, другата не трябва да бъде точно като нея. Косата й да бъде малко кистенява. На едната, ако очите са сини, на другата да са кистеняви. Трябва да се различават. На едната, ако пръстите са дълги, на другата трябва да са къси. Трябва да има едно различие. Природата никога не търпи еднообразие. Ако двама души се съберат и се молят по един и същи начин, то е еднообразна молитва. Еднообразната молитва не помага. В дадения случай силата на молитвата седи по нова, което дълбоко чувстваме. Това, което чувстваме, то е молитва. Това, което произнасяме без да го чувстваме, то не е молитва. Така да казвам сега. Поддържайте истината като нещо, което може да възприемете. Като влезете в атмосферата на истината, ще стане едно подобрение. Не, че нямате истината, но я държите далече от себе си. Сега да ви обясня. Представете си един въглищар, който копае руда долу от земята, на 500 до 1000 метра дълбочина в тези подземия. Може ли да се подобри неговия живот? Като излезе оттам, как ще бъде? Лицето му ще бъде кално, черно. Той трябва да се измива дълго време с сапун. Докато влиза в това подземие, това е една необходимост. То не е нещо за неговия прогрес. Той може да живее и другояче. Питам, какво ще постигнеш, като копаеш земята на 500 метра дълбочина? Ще изкараш само за прехраната си. Като седиш в някоя мина, недоволен си от живота, от това, от онова, въглища копаеш. Тези въглища няма да бъдат за Тебе. Ти живее на повърхността, във външния свят, дето светлина грее. Така да сме сега. Започнете да вярвате, че Бог е вложил в вас много работи, които не подозирате. Аз ги виждам тук, стари сестри, които може да станат Отлични певци. И съжалявам, че не са станали. Младите ще устареят, и ако не знаят и те процеса на подмладяването, какво ще правите? Ние искаме да бъдем все млади. Научете се на он си процес на подмладяването, на упресняването. Вие си внушавате. Аз съм устарял. Аз съм на 50, 70, 80 години. Детински работи са това. Че око отидете на Слънцето там, 20 милиона години са единица. Един Слънчев жител на 20 милиони години е на една Слънчева година. А тук на Земята, като си още на 100 години, каква хилядна час е това от 20 милиона години? Ти казваш. Много съжалявам. Че 100 години живот ли е това? Че какво може да научиш за 100 години? Имайте един мащаб. Аз като мисля за Бога, той е цялата вечност. Годините му нямат край. Като дойде да мисля за човека, съм като еднодневка. И искам да зная нещо за Бога. Дълъг живот има той. Неговите години са безкрайни. Като мислим за Бога, какво трябва да мислим за Него? Да мислим за Бога най-хубавото, което може да мислим. Най-хубавото да мислим за Него. Като дойдем до Него, най-хубавото, което имаш, изнеси го към Него. Това е жертва. Остави своето недоволство. Като мисли за Него, да ти станат всички хора мили. Това е любов към Бога. Беден си. Не мисли за беднотията, а за Бога. За Бога мисли най-хубавото. Болен си? Не мисли за своята болест, а мисли най-хубавото за Бога. Дойде смъртта. Остави я. Мисли пак за Господа. Не мисли за нея, а мисли за Бога. Докато мисли за Бога, смъртта няма да те буда. Тя седи и с благоговение. Тя търси като тебе, хора. В мига, когато няма да мислиш за Бога, като престанеш да мислиш за Него, тя ще те клъгне. Като мисли за Бога, тя като онзия паш ще ти каже Изкупих си за наята. По пътя, по който си тръгнал, аз те похвалявам. И тя ще си отиде. Мисли най-хубавото за Бога. Поблагодари за доброто, което ти е дал. Благодарете за главата, за вашия ум, за сърцето, за живота, за условията. Поблагодари. Всеки ден, като станеш, така прави. Вие искате да развиете вашата вяра, вашата надежда, вашата любов. Вашата проявена любов ще се развие, ако мислите за Бога. Моисей казва, да възлюбиш Бога с всичкия си ум, с всичкото си сърце, с всичката си душа и с всичката си сила. И с най-хубавото, което имаш в душата си, да принесеш жертва на Бога. И тази жертва да бъде благоприятна и той ще те благослови. Ще те благослови и ще каже, ето имам на земята едно умно дете, което ме разбира. А пък ти седиш със своето недоволство, изискваш от Господ това, онова, казваш, че това нямаш, онова нямаш и целият ти живот е пълен с недоволство. Тогава какво да ви нарисувам на вас? Аз не искам да ви обърквам. Поставим ви правило. За да ти тръгне всичко напред, започни да мислиш за Бога най-хубавото. Отиваш да готвиш. Мисли най-хубавото за Бога. Отиваш за вода. Мисли най-хубавото за Бога. Отиваш за някаква работа, пак мисли най-хубавото за Бог. Облеча се, мисли най-хубавото за Бог. Вървиш по пътя, мисли най-хубавото за Бога. И като вървиш по пътя така, няма да паднеш и няма да ти се пукне главата. Аз съм изследвал тези работи и няма изключения. Когато тръгнеш някъде, мисли само за доброто и всичко върви добре. Едно малко пропущане – идва нещо. Мога да ви приведа много примери. Примерите някой път развалят нещата, не ги обясняват. Защото един пример трябва да се обясни. Цяла беседа трябва да ви говори върху примери. Трябва да ви обясня какво значи пример. Той си има свое приложение. И това приложение не е произволно. Сега питат някой. с какво се занимава учителя? Аз се занимавам с най-дребните работи. Има дребни работи, които виждам. Някой път се занимавам с музика. Разглеждам сегашната музика. Интересуваме музиката. Кои са били подбудителните причини, защо са я направили така? Разглеждам разпределението на тактовете. Създаването на съвременните оркестри. Всичко това става за благото на човек. То не е така произволно. Каквото се свири, всичкото свирене се предава на въздуха. И тези музиканти допринасят. Един оркестър принася полза на хората, без те да знаят. Като свири някъде един оркестър, те смекчават времето, смекчават нравите на хората. Десет душици голари свирят в едно капене и някой казва, тук са дошли да свирят. Те правят добро. Дето цигуларите свирят, там ще има по-малко побоища. Пият си венцето и няма побоища. Тези хора помагат, те облагородяват хората. Дори на дявола като му свириш и той омеква. Някой път аз питам дявола, казвам му. Слушай, кои са причините, които те заставиха така да мислиш както сега? Кое е онова, което те застави да мислиш така, по този начин? Откъде все е тази философия? Да я намери? Как започна да я учиш? Дипломатически така го запитвам. Дяволът казва. Искаш ли да я научиш? Не, интересуваме само външната страна. Той казва, човек трябва да бъде самостоятелен. Какво седи самостоятелността? Казвам сега, може ли цялото да се замести? Може ли друго някое цяло да го замести? Дяволът отговаря. Там е всичката мъчнотия. Това е болното място. Но всякога след един такъв разговор, мене ми трябва един месец да се чистя после. Та съм ви давал този пример. Един игумен имал някои безпорядъци в своите работи. Умрял той и отива в другия свят. Следният и гумен видял, че има някой безпорядък и искал да уреди работите. Намерил една нередовност, известни суми били изгубени някъде. Той извикал първия и гумен, а пак той бил фада. Той правил престъпление. Като го повикали, той управил работите но после е трябвало да преместя целият манастир на друго място. Запустял манастира. Той добил такава лоша миризма, че всичко се разсипало. Ако и вие извикате някого отада, от когото имате да вземете, отиде работата. Не го викайте. Този калугер нека да стои там, не предизвиквайте вашето минало, каквото е било. Някои искат да им кажа тяхното минало. Това не е наука. Това го знаете. Това, което Бог е вложил в вас, това е важно. Бъдещите у онова великото, то е за вас важно. Какво сме били, това не е важно. Но какво можем да бъдем в бъдеще, това е важно. Това е интересно. Вложете тези мисли във вас и ги приложете. И всичко каквото стане, мислете най-хубавото за Бога. Като стане сутрин, мисли за Бога най-хубавото, което имаш в душата си. Там е истината. И това е за твоя прогрес. И органически, и сърдечно, и умствено, и здравословно ще се подобрите. И всички външни условия постепенно ще се подобрят. Сутринта там станеш 10-15 минути мисли за Бога. Поблагодари на Бога, че те е пратил на земята, че ти е дал всичкото. Поблагодари на Бога в душата си и иди на работа. И всичко ще ти върви. Това е свещено правило. Трябва да го опитате вие. И като го опитате, другите неща ще станат вече достъпни за вас. Казвате. Да вярваме в Христа, аз, когато мисля за Христа, мисля за Неговото търпение. Когато беше турен горе на кръста за кован, присмиват му се. Какво благородство имаше в душата си и каза: Оче, прости им за грешките, аз не искам отмъщение. Те не знаят какво правят. Това е до вътрешната страна. Благородство има. Казвам си, ако мене закуват на кръста, ще бъда ли способен и аз да кажа така? Да бъде волята Божия. След като си се молил, молил, никакъв глас няма нито слушание. Идва и два му казва, тази чаша ще я пиеш. И дойде до нова разочарование и казва Отче, защо си ме оставил? Той вижда всичките противоречия, вижда, че всичко това, което е изучил, е изгубено. Така се предаде това на неговия ум, че каза Каквото и да бъде работите, аз ги предавам. Твоите ръце. Това е великата страна. При най-голямата мъчнотия и при най-голямото разочарование в света, той каза, да бъде твоята воля. Предавам се в твоите ръце. В твоите ръце предавам живота си. Направи онова, което ти е благоугодно. И на вас казвам. Когато се намерите в малките мъчнотии, вие големите мъчнотии на Христа няма да ги имате. Но в малките мъчнотии, в които сте подложени всеки ден, имайте това разположение на Христа. При най-малките мъчнотии, които имате, трябва да имате научно разрешение на този въпрос – за да пишете на английски или френски, трябва да знаете азбуката. Буквите са начини за да се изразиш на английски или на френски язик. Ако ти не знаеш азбуката, не можеш да пишеш. И после трябва да разбираш английските или френските слогове и думи. Ако ти не ги разбираш, ти не можеш да се изразиш. Та да Трябва да разбирате езика на небето. Коя е първата буква на небесния език? УС. Знаете ли какво значи УС? Англичаните го пишат ЮС. УС значи очи се и служи. Учи, учи, учи всичко. Всичко учи. Езици учи, музика учи, изкуство учи, да готвиш учи, да палиш огън учи и да ходиш учи. Всичко учи. Да не остане нищо неизучено. Камъните изучавай, цветята изучавай, реките изучавай. Изучавай и злото. Всичко изучавай. И като има човек това желание, той може да има постижение. Учителят прави чертеж и рисува буквата Ч и буквата Х. Тази буква трябва да се обърне нагоре. Това е същата буква, обърната нагоре, една чаша, която трябва да възприема Божьите добрини. Като приемаш нещата, обърнеш надолу буквата У. Учителят показва буквата У и казва Това е УЧИ СЕ! И това, което възприемаш, това че то е пъпка, която се развива и след като зачене тази пъпка, тя постепенно става тежка и се обърне надолу. Расте и зрее. Учителят вдига нагоре двете ръце отворени и казва: Учи се и цъфти. След това учителят сваля ръцете си надолу и казва: Завържи и зрей. И дай плод. И тога с хората да те вкусят и да благодарят на Бога, че си сладък. Сега какво друго ново да ви кажа? Мисли за Бога. Най-хубавото за Бога, което има в теб. Това да бъде една подбудителна причина в теб. Слуга си, жена си, мъж си, дете си Каквото и да си, стар да си, млад да си, някоя птичка да си, каквато и форма да ти даде Господ, мисли най-хубавото. Всички тези форми, те са една азбука. Ти гледаш на животните, на облаците, на растенията, на небето, на слънцето, но като мислиш най-хубавото за Бога, ще видиш, че Бог работи в света и всички неща ги е турил на място. И ще видиш, кои са подбудителните причини, защо са създадени птиците, млекопитаещите растенията, реките, планините, полетата, звездите. Всичко това ще ти се разкрие и ще ти стане радостно на душата. И при най лошите условия, ако си звери ги вързан, тези велики ще паднат от тебе. Мислете най-хубавото за Бога и не се занимавайте с нишите дребнави мисли. Мислете и за тях. Но най-първо мислете най-хубавото за Бога и сетне се занимавайте с всички тия работи. Това е правилният път. Аз пак ще се повърна върху това. Това сега е много общо казано. Има малки упражнения, които трябва да се правят. Писанието казва така. Когато пътищата на един човек са благоугодни на Бога, Бог го примирява с враговете му. Или и другата формула. Когато пътищата са благоугодни на Бога, той го примирява с кредиторите му. Когато пътищата на един ученик са благоугодни на Господа, той го примирява с учителя му. Когато пътищата на един мъж са благоугодни на Господа, той го примирява с жена му. Когато пътищата на една жена са благоугодни на Господа, той я примирява с мъжа и. Когато пътищата на един слуга са благоугодни на Бога, той го примирява с господаря му. Навсякъде е така. Това са практически приложения. Каза ми един свещеник. Тебе е тъпкалите владишки бодуш. Той е като монах. Нямаш право да се оплачеш никому. Ще се оплачеш на Бога и ще мислиш най-хубавото за Бога. Като дойде Бог, тази канара ще се разтопи. Няма друго разрешение. Причината за неразположението на хората е съвсем на друго място. Някой човек е неразположен. Той е само малък повод. Причината за неразположението на човека не седи в този човек. Тя е съвсем тълечна причина. Няма друго разрешение. Практическото приложение. Мислете най-хубавото за Бога, понеже чрез Него ще постигнете онова, което вие искате тога Бог във вас ще ви помогне за постигането на вашите мечти. Аз говоря за онова, за което човек трябва да живее. Човек трябва да живее за нещо. Човек трябва да живее по най-хубавия начин. Не само с отстъпване се постигат нещата, ти казваш. Това не ти трябва, онова не ти трябва. Не, трябва да живееш по най-хубавия начин. Не само отстъпване, но трябва ни едно разумно мислене на света. Сега разбрахте, нали? Станете! Един брат каза поне е най-малката частица да можем да приложим от това, което казахте. Човек мъчно се справя със себе си. Някой път аз нарушавам всичките окултни закони. Има някои неща, които в окултната наука никой път не се позволяват. Това е да говори за себе си. Това е една най-опасна тема. Като чеш да говориш за себе си, ти вече имаш една опасност. Всичката опасност проистича, когато човек говори за себе си. Това е едно от правилата. И всичките нещастия проистичат и когато говориш зле за хората. И когато говориш за себе си е лошо, и когато говори зле за хората, пак е лошо. Ще се отучиш да хвалиш себе си. Щом се хвалиш, ще дойде една голяма беда. Ти не оставяш Господ да говори за теб, каквото той иска. А аз оставям сега това. Каквото и да изнеса, ще кажете – е, учителят и той има слабости. Аз като говоря, виждам противоречията. Виждам какви противоречия се произвеждат. Като говоря за една жена, за семейството, за децата, ще се обидят някои. Като говоря за семейството, аз разбирам друго семейство. За мене семейството е нещо друго. За мен любовта между хората е съвсем друго. Но като речеш да буташ там, ще се родят противоречия. По никой начин не можеш да накараш един човек да мисли друго яче. Всеки един човек, като го засегнеш, малко се обижда. Един човек ми разправиш. Помниш ли преди 20 години ти много ме ухапа? Казвам му, ще ми извиниш. Ти ми каза една дума, която ме ухапа. Много хубави работи съм му казвал и той не ги помни, но онова лошото помни го. Казвам, колко внимателен трябва да бъде човек. Казах му. Как я държиш 20 години? Много ти благодаря, че я пазиш, че то е цяло богатство. Каква дума съм ти казал? Ти ми каза, че съм много мързелив. Казвам му. Станал си сега много трудолюбив. Така ли Аз съм го забравил. Ти не си мързелив. Много си трудолюбив. Вземам си думите назад. опасна работа е. Всякога можеш да обидиш когато и да е. Хубаво е да мислиш добре, да гледаш със сърцето си и в ума си да не обиждаш никого. Не трябва да се обиждаме. Всички трябва да живеем така, както Бог се проявява. Трябва да бъдем носители на Божественото. Аз в себе си трябва да бъда сообразен с Божественото. Аз като се върна и изправям нещата. Виждам, че една дума не е турена на място. Та мъчнотиите за мен са и ваши мъчнотии. Някой път аз търся думите. Всяка дума има двойно значение. Та много мъчно е да не обища човек хората, и да не говори за себе си. И затова Господ не създаде света с буквата А. Аз. Аз. Мислете най-хубавото за Бога, а пък другото ще се оправи. Сега, като ви кажа, че вие не живеете добре, то е пак обида. Като кажа, ти жена си не живееш добре. Това е пак обида. Как не живея? Човекът със своето разбиране много добре живее с жена си. Някоя жена се оплаква от мъжа си. А аз намирам като отидало от дума му, че той е много добър. Много е добър. Но те седят на две различни мнения. Тя свири хубаво и той свири хубаво но ключът е различен. Нямат еднакъв ключ. Казвам, ще се нагласят, трябва да дойде духът и душата, той е хубавият ключ. И двамата сведят добре, но ключът е различен. И двамата не се споразумяват. Та и в религиозното отношение, и във всяко друго отношение, Мъчно може да се живее един хубав живот. Аз като говоря, някого не го погледна както трябва или не му кажа както трябва, казвам си. Трябваше да му кажа нещо, но бързам някъде. Той иска да му говоря много, казвам му. Не мога да ги приема. Някой като дойде казва му. Ще ми извините, не мога да ви приема, много меко му го казвам. А пък на онзи казвам късо, не мога да те приема. Той казва, цял час ви чаках, казвам му. Ще ви приема. Някой път досред нож съм чакал да ги приема и всички са доволни. Но някой път слънцето като залезе не приемам никого. Някой път си мисля. Да си вървя, ти искам да си почина. Слънцето е залязло. И казвам после. Не е вярно. Слънцето не залязва. И приемам всичките. На някого като дойде му казвам. Днешният ден не е благоприятен. Каквото и да ти говоря, няма да се ползваш. Ела след една седмица. За твое добро е. Днес мога да те приема, но нищо няма да се ползваш. Тога той разбира. Та, трябва да бъдем много внимателни. Някой път казвам нещо и после си казвам. Не трябваше така да говоря. И като го срещна, му казвам. Аз съзнавам, че те обидих, но и ти не трябваше да се обиждаш. И ти трябваше да мислиш като мен. И той трябва да бъде умен. И обиденият ти, който обижда, и двамата трябва да бъдат много умни. Много умни, не само добри. След като говори една беседа, аз си казвам. Там друго яче трябваше да кажа. Като се върна, коригирам нещата. Цяла седмица коригирам, защото виждам уния съвършените. Пред тях не може да мине така. Непотребните работи не трябва да се казват. Искам и вие да се коригирате. Аз се коригирам постоянно понеже условията изискват коридиране. В голова някой път интонацията не е както трябва. Не е произнесена думата както трябва. Не е лесно да се говори на един език. Мъчна работа е. Отче наш, Следват гимнастически упражнения. Вали сняг, времето е меко. Девета лекция на общия околотен клас, държана от учителя на 27 януари 1937 година, сряда в 5 часа сутринта. София Изгрев